Але це я так думаю. А як воно насправді? 17 вересня. Треба було колись записатися до феміністок. Хоч якимсь чином можна було б легалізувати щиру ненависть до чоловічого племені. 18 вересня. Зневажливо думати про чоловіка, все одно, що вімкнути всі електроприлади в час кульової блискавки. 22 вересня. Дивилася в дзеркало. Тоді у свій паспорт. І знову в дзеркало. Чи можна поставити знак рівності між датою народження і тією фігурою, що відображається із дзеркала? Хм, як воно обертається? Мені так багато років, що я все більше стаю схожою на отих, про кого на початку цього зошита думала, що всі вони з однаковими обличчями. Тоді мені здавалося, що жінки, яким за сорок, жінки старі. Тепер мені щось біля того. А я в собі чую молоду, щойно запалену кров. Але моє обличчя пішло з моршками. Серце моє затягнулося рубцями, а я щойно вдихнула запах життя. Проте у мене немає підсумків життя. Шафа одягує. Вагон спогадів є, банк розлук є, і більше нічого. Я терористка, бо прагну крові. Мене ніхто не може знешкодити, надіслати миротворців, ані навіть убивців. Чому? І чим я відрізняюся від отієї черниці, що колись пестила прутиком шкіру трави, як чоловічу шкіру. Я ж добровільний убивця власної плоті, який не потребує та й зрештою не заслуговує покари. Убивця нормального ритму власного серця, своєї молодості, спокою чужого чоловіка, Нормального життя, гарантованою природою старості, що роблять з убивцями? На убивцю знаходять іншого вбивцю, доки іще чекати на рятівника? Десь відбирають життя в нормальних людей, викрадають їх, перепродують, а тут тобі хоч би вітрець подув а ніхто й бровою не поведе. Сьогодні мій нацятий день народження. Мені ні з ким його зустрічати. Я байдуже дивлюся на контури колись завжди гарячого ліжка і дивно, вже не бачу образів чоловічого тіла. Уже не розгладжую простирадло, як шкіру, не хочу злетіти над ліжком, як птаха. Не маю бажання зафільмувати зверху. Моє ліжко вихололо, як вихолола душа, і завмерло серце. До мене ніхто не поспішає. Я нікого не чекаю, чи майже не чекаю. Мені нікому подати горнятко води чи... Дрібку усмішки. І з мене випарувалася навіть печаль. Ота, що прошуміла повз мене, Як гілка повна цвіту і листя. На що я сподіваюся? 28 листопада. Усе ще на ніч. Розрізано двома фарами більмами авто і на руку, ліниво висунуто з вікна на прощання уранці».